Ee, השיר הוא כמובן מצווה, הוא לא סתם שיר, אלא מצווה חדשה, ישוע אומר אני נותן לכם, אהבו זה את זה, אבל לא סתם אהבו זה את זה, אה, כמו שאהבתי אתכם, כן גם אתם אהבו זה את זה, בזאת ידעו הכל שתלמידיי אתם, אם תהיה אהבה ביניכם. בואו נשיר ביחד לכבוד אלוהים.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 יתם, אם תהיה אהבה, אם תהיה אהבה, אם תהיה אהבה, בעיניכם, בזאת ידעו הכל שתלמידה אם תהיה אהבה, אם תהיה אהבה, אם תהיה אהבה בעיניכם. אמן. בבקשה לשבת. אז קודם כל אני רוצה לקדם את בואך ארתור, ברוך הבא. תודה לאלוהים שאנחנו יכולים היום ללמוד. נתחיל שיעור חדש אה, בנושא אה, של הישועה של אלוהים, זה נושא כל השיעורים שלנו בעצם, אה, אנחנו היום נלמד על הבעיה, הבעיה הכי גדולה שיש לאדם, הבעיה הכי גדולה של האנושות, אה, בדרך כלל כשאני מדבר עם אנשים ואני שואל אותם Uh, מה הבעיה הכי גדולה? אני מעולם, דרך אגב, לא קיבלתי תשובה uh, שבעצם uh, אנחנו יודעים. התשובה היא בעצם קשורה uh, לבעיה ולפתרון שאלוהים נתן. התשובה היא מה הבעיה הכי גדולה של האנושות? מי יודע? Okay. חטא. החטא הוא uh, מה שגורם לבעיה הזאת. יפה מאוד, נכון. אז uh, היום אנחנו נתחיל את השיעור הראשון שלנו uh, בעצם, אנשים לא מבינים למה התפקיד uh, שהקהילה יכולה למלא בקשר לישועה של עם ישראל ולה, ולעבודה של הקהילה פה בישראל. התפקיד הוא לגלות לאנשים uh, את התוכנית והתכלית של אלוהים בעולם. אם תלכו ברחוב ותשאלו אנשים מה הבעיה הכי גדולה כולם יגידו לכם, חלק מהאנשים לפחות יגידו לכם אולי בעיות כלכליות, אולי בריאות, אולי מלחמות אבל בעצם הבעיה הכי גדולה קשורה להיפרדות ללא חזרה. בעיקר מהאנשים שאנחנו אה, אוהבים, אולי כנראה יש אנשים שחלקכם או אני לא יודע אם חלקכם אבל אה, יש אנשים שלא היית, לא הייתם מצטערים להיפרד מהם אבל אנשים שקשורים לחיים שלהם, כנראה לפחות אימא שלהם או אבא שלהם יצטערו שהם לא יהיו יותר. השיעור נקרא תורת הקורבנות, הבעיה והפתרון. אז זאת בעצם הבעיה הגדולה ביותר שהיא מוות. זה הדבר הנורא ביותר, אין דבר יותר גרוע שיכול לקרות לכל אדם, זה שהחיים שלו בעצם מסתיימים. וזה לא משנה איזה סוג של חיים הוא חי על פני האדמה כל עוד הוא היה יכול לנשום, כל עוד הוא היה יכול לעשות דברים בחיים שלו, אה, להרגיש את החיים בחמשת החושים שלו, אה, אף, אף אדם לא רוצה למות. אתם יכולים לשמוע בחוץ עכשיו את ההמולה. אה, זה רק מוסיף, זה... לא, זה לא, לא, זה, לא, זה בטח נחמן מאומן. רק, זה רק מוסיף כן. שמחה. לא בדיוק, ש... בדיוק. זה, <אנחנו אנחנו בידיום> זה מוסיף שמחה, אבל קצת מפריע. <אז> <אז> <אז> בעצם מה שאנחנו יודעים על הנושא הזה של מוות זה שזה דבר שזה מחכה לבן אדם בפתח שאף אחד לא רוצה אבל בדרך כלל כשאנחנו מדברים על זה אנחנו מעדיפים להתעלם מהנושא הזה ולא להתייחס אליו אבל אם אתם תעשו מחקר אתם תגלו שבכל יום מתים בעולם בערך ביום, בשעה, ששת אלפים שלוש מאות תשעים אנשים. בשעה. כל שעה שעוברת זה המספר של האנשים שמתים. ביום, מאה חמישים ושש אלף אנשים מתים. כל יום. ובשנה, חמישים מיליון בעולם כמובן. בעולם, לא בישראל. אנחנו נדבר על כל האנשים בעולם. חמישים ושישה מיליוני אנשים מתים אה, בשנה. הנחת יסוד, זאת אומרת, מה שאנחנו בונים את השיעור על, על, על, עליו זה שהמקרא בעצם, הספר שאתם מחזיקים ביד שלכם הוא הדבר הישיר והיחיד של אלוהים שנותן בעצם למי שמעוניין פתרון לנושא הזה של מוות. אין שום ספר בעולם שנותן פתרון לנושא הזה של מוות, וזה דווקא הבעיה הגדולה ביותר של העםין האנושי שאפשר למצוא לה אך ורק בדבר אלוהים. זה המקום היחיד שכתוב "מוות לא יהיה עוד", לא רק במקום אחד. אלוהים נותן את ההבטחה הזאת לכל אדם שבעצם מעוניין להינצל מהדבר הזה שנקרא מוות. השאלה היא אם אנשים, תשאלו אותם בעצם לגבי מוות, השאלה היא, ב... יותר מתרה... מתרכזת במובן של איך אני אמות או מתי אני אמות. אם אתם uh, תתרכזו למות, לדוגמה בימי uh, זיכרון, יש אנשים שהם כל החיים שלהם סובלים שהילדים שלהם מתו בצורה מסוימת. נניח שהילד, uh, אני ראיתי היום במקרה בטלוויזיה, הייתי ברופא שיניים וראיתי שם מסך והייתה שם מישהי שסיפרה שעל הבת שלה שהתאבדה והיא ממש, ממש ממש כואב לה, שהבת שלה התאבדה דווקא. כמובן שכואב לה שהבת שלה מתה, אבל הדרך שהיא נפרדה מהעולם הזה מאוד מאוד כואבת לה. אנשים גם מתרכזים על לא רק איך אני אמות, אלא גם מתי אני אמות. העובדה שיום אחד החיים שלהם יסתיימו, וגם על הדרך שהחיים יסתיימו. האם הם בכלל ימצאו, איזה דרך הם ימצאו את מותם ומתי זה יקרה. אבל תדעו לכם שלא הרבה אנשים שואלים את עצמם את השאלה הבאה, את השאלה הבאה: מדוע אני חייב למות? זאת שאלה. כי אפילו שאנשים מתים בצורה כל כך גדולה, 56 מיליוני אנשים בשנה, השאלה היא בעצם לא איך אנחנו מתים או מתי אנחנו מתים, אלא למה בכלל אנחנו מתים? זאת שאלה מאוד מאוד חשובה. האם זה משהו שאין לו פתרון? האם למות בשקט במיטה, אני רוצה לשאול אתכם, תחשבו על זה, האם למות בשקט במיטה צריך לנחם אותנו? האם למות אחרי 95 שנה שהיית מיליונר ואף פעם לא היית חולה? וגרת והיה לך כל הכסף שבעולם שרצית, אבל אתה מת בגיל 95? האם זה צריך לנחם אותנו מאשר ילד לדוגמה שנדרס? מה שבעצם אנחנו רואים שהמוות תופס את כל אחד גם ממועי הבריא וגם ממועי החולה. אז כמו שאנחנו אמרנו, המקור היחיד שיכול לתת לנו את התשובה לשאלות האלה הוא דברו של אלוהים, שאגב ברא את העולם ואת כולנו. אז מי שיודע הכי טוב על מוות זה בעצם זה שברא אותנו. זה שעשה את העולם אה, כדי שאנחנו נחיה בו. אז מה בעצם היה מצב העולם כשאלוהים ברא אותו? אה, העולם שאלוהים ברא היה במצב, איזה מצב הוא היה? כשאלוהים ברא אותו? הוא היה במצב מושלם. אנחנו קוראים בבראשית ו... אה, 1 והיה אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השישי. בעולם שאלוהים ברא לא היה שום פגם. כל מה שאלוהים היה לא רק טוב, אלא טוב מאוד. זה מה שאלוהים אומר. והכל היה טוב מאוד. בסופו של דבר, אלוהים ברא גם את האדם, שכמו שכל מה שברא היה מושלם, לא היה באדם כל פגם. כמו שלא היה פגם בבריאה שאלוהים ברא, גם באדם שהוא ברא, מה היה בו? והוא היה מושלם מכל, אה, בכל חלק שבו. אה, האדם היה היצור היחיד בעצם שנברא מכל היצורים בצורה מאוד מיוחדת. מה היה מיוחד בו? נכון. הוא היחיד שהוא נברא בצלם אלוהים. לאדם כמו לאלוהים, תשימו לב, מה, שונה מכל היצורים שאלוהים ברא, לאדם הייתה בחירה לאהוב את אלוהים ולעשות את הרצון שלו. זאת הייתה אמורה להיות הבחירה שלו, כי אחרת לאהבה אין שום משמעות. אם אתם אה, רוצים אה, לקבל אהבה, האם הייתם יכולים להכריח מישהו לאהוב אתכם? האם אתם יכולים לענות מישהו אם הוא לא אוהב אתכם? הרי זה יעשה בדיוק ההפך, נכון? אבל אה, כמובן שהאהבה חייבת לבוא מתוך רצון אה, של בחירה אישית ובעצם האדם נברא בצורה הזאת לאדם הייתה בחירה לאהוב את אלוהים ולעשות את הרצון שלו. תשימו לב לדברים שאלוהים אומר הדברים הראשונים שאלוהים אומר לאדם המילים הראשונות בראשית פרק 1 27 28 ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמז הרומס על הארץ. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. ויברך אותה, אותם אלוהים ויאמר להם אלוהים, זה המילה ויאמר, שימו לב אלה המילים הראשונות שאלוהים פונה אל האדם. הוא לא אומר לו וואו איזה יפה אתה, הוא לא אומר לו תסתכל מסביבך איזה עולם יפה עשיתי. לא. אלוהים מסתכל על האדם והמילים הראשונות שהוא אומר לו זה מצווה. אתם שמים לב? המילים הראשונות שיוצאות מהפה אלוהים אל האדם זה מצווה. הוא פונה אליו במצווה. ואומר לו? פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה. והודו בדגת הים ובעוף השמיים ובכל חיה הרומסת על הארץ. אבל אתם יודעים שבעצם המצווה הזאת שאלוהים נתן, המצווה הזאת היא לא הייתה יכולה להתקיים אם לא היו המילים הראשונות שמדברות על איך אלוהים עושה את זה. מה כתוב בפסוק כ"ח? ויברך אותם אלוהים. אוקיי? אתם שמים לב שהדרך שהם יהיו מסוגלים לקיים את מה שאלוהים אמר, תהיה רק על ידי העובדה שהוא צריך לברך את זה. זאת אומרת, זה משהו שהוא צריך לתת. הם בסך הכל צריכים ל... לעשות את מה שהוא אומר, לבחור לעשות את מה שהוא אומר. הם לא היו יכולים לעשות את, את מה שאלוהים ביקש מהם, אלמלא אלוהים היה מברך אותם. אז קודם כל, אנחנו קוראים בהתחלה של הפסוק, ויברך אותם אלוהים, ואז הוא מצווה עליהם. ככה זה גם בחיים שלנו, תזכרו את זה. אם אנחנו רוצים להצליח בחיים, ומשהו שאנחנו יודעים שבא מאלוהים, ומשהו שאלוהים מצווה עלינו, אנחנו צריכים לזכור שזה חייב לבוא כברכה מאלוהים. חייב לבוא כברכה מאלוהים ולהתפלל אליו, שיברך אותנו בזה. אז אנחנו רואים שאלוהים בורא לאדם עולם שלם, שבו הוא יחיה בהרמוניה עם אלוהים ועם הטבע שהוא ברה בשבילו. הטבע בעולם הזה, איפה שאתם, בכל מקום שתלכו, כל מה שאתם רואים מסביב זה נברא לכבוד האדם. זאת אומרת שעבור האדם, שהאדם יוכל בעצם לחיות בעולם שאלוהים נמצא בחיים שלו. האדם מקבל סמכות של, של שליטה בעולם. האדם מקבל את הסמכות הזאת על פי הדמות והצלם של אלוהים שנמצא בו. לאלוהים יש את הסמכות על כל היקום, והאדם מקבל כמו אה, מלך שלוקח את הטבעת שלו ושם אותו על האצבע של השר ואומר לו עכשיו יש לך את הזכות של החתימה שלי. וזה בעצם מה שהאדם קיבל, האדם בעולם הפך להיות שגריר של אלוהים על הארץ, הוא היה הדיפלומט הראשון, האדם הפך להיות השגריר של אלוהים בעולם, והמקום העבודה הראשון שלו איפה היה? בגן עדן, אוקיי, זה מקום עבודה אידיאלי, כל אחד היה רוצה לעבוד בגן עדן, נכון? <laughs> אז הוא קיבל, הוא קיבל את המקום העבודה הטוב ביותר שאפשר שיהיה. תשימו לב לתקשורת הישירה בין אלוהים ואדם. אין דבר שמפריד ביניהם, האדם ואלוהים חיים ביחד בהרמוניה, כשאדם תלוי לחלוטין באלוהים, וכמובן הוא, הוא תלוי בברכות של אלוהים. הברכה של אלוהים לאדם הייתה שהצאצאים שלו, שלו ימלאו את הארץ וישלטו בה. ויברך אותם אלוהים ויאמר להם אלוהים פרו ורבו מילאו את הארץ וכבשוה ורדו בדגת הים ובעוף השמיים ובכל חיה הרומסת על הארץ. שהדבר הזה שאלוהים מבקש מהאדם לעשות אין שום דבר שמפריד בינו לביניהם. האדם תלוי לחלוטין באלוהים. הברכה שלו, של אלוהים לאדם, תהיה שהצאצאים שלו ימלאו את הארץ וישלטו בה. אבל למרות כל הברכות, והחופש לאהוב את אלוהים, ולציית לרצון שלו, החופש הזה, החופש הזה, לעשות את הרצון של אלוהים, ולציית לו את הבחירה הזאת, מציב סכנה מוחשית וקטלנית. למה? איזה סכנה יש פה אה, בעצם כשאלוהים נותן את החופש בחירה הזה? תשימו לב לאזהרה הראשונה שאלוהים מזהיר את האדם. ויקח אדוני אלוהים בבראשית 1.28, לא, 1.15, סליחה, 15.16. ויקח אדוני אלוהים את האדם ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. ויצב אלוהים על האדם לאמור מכל עת הגן החול תאכל. ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אוכלך ממנו מות תמות. בראשית, כן, חמש עשרה עד שבע עשרה, לא תיקנתי את הכותרת. אז לאדם, תשימו לב, לאדם היה תכלית וייעוד כבר מהרגע הראשון שאלוהים ברא אותו. את הטוב ביותר ואת הרצון החופשי לציית לו. לחוסר הציות לאלוהים היה מחיר כבד. ותשימו לב שאלוהים מזהיר את האדם. ההזהרה הראשונה שבן אדם מקבל מאלוהים הייתה תמרור אדום, כמו תמרור עצום, מאוד מאוד ברור. החיים שהוא קיבל מאלוהים תלויים בציות שלו למצוות של אלוהים. איזה דבר זה? זה לא דבר קל. בעצם אלוהים אומר זה הכל או כלום, אתם מבינים מה שאני אומר? זה הכל או כלום, זה, זה, הכל או, זה או חיים או מוות. חיים על פני האדמה ניתנים באהבה מאלוהים ויש להם ערך שאין לו מחיר. חוסר ציות לאלוהים משמעו מוות. שימו לב אנחנו ממשיכים בפרק שלוש, אני עוד לא שיניתי פה את הכותרת, אני מתנצל. פרק שלוש בראשית שלוש מפסוק אחד אנחנו בעצם פה בפרק הזה מתחילים לקרוא זווית חדשה בקשר לבריאה של אלוהים בקשר לחיים של האדם תשימו לב שיש כאן תקשורת חדשה עד עכשיו מי דיבר עם האדם שאני אומר אדם דרך אגב זה גם נקבה וגם זכר האדם זה המין, אז uh, בעצם הנחש מדבר אל האישה, אבל אנחנו נדבר שהנחש מדבר אל האדם. הנחש מדבר uh, עכשיו אל uh, האדם ומטיל ספק בדברים של אלוהים. הנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה אדוני אלוהים. ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן.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 בין uh, uh, האדם אל הנחש uh, מציבה את אלוהים באור לא טוב, באור לא טוב. Uh, הנחש uh, פונה לאישה ואומר שאלוהים ציווה עליה לא לאכול מפרי עצי הגן, זה לא אמת. אבל האישה יודעת היטב מה אלוהים אמר באמת, והיא יודעת בעצם שחוסר הציות שלה לאלוהים משמעו מה? מה היא יודעת? שאם היא לא תציית, היא תמות, זה מה שהיא אומרת בעצם, היא אומרת לו מפרי עץ אשר בתוך הגן אמר אלוהים לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו פן תמותונו אז היא יודעת בעצם שהמשמעות לאכילה של הפרי של עץ הדעת יוביל את, ה... את אותה למוות אבל הנחש לא, לא מוותר אם היא תאמין לו, במקום להאמין לאלוהים, היא תראה את העולם אחרת. הנחש אומר במילים אחרות לאישה, עכשיו אתם עיוורים. אתם לא ממש רואים את המציאות כמו שהיא באמת. יש מציאות טובה יותר מכך, ואלוהים רוצה למנוע את זה מכם. אם אתם תאכלו מפרי עץ הדעת, העיניים שלכם יפקחו, ואתם תהיו כמו אלוהים, יודעי טוב ורע. ויאמר הנחש אל האישה, לא מתמותון, אז הנחש בעצם אומר לאישה אם אתם תעשו את מה שאני אומר, אתם תשנו את החיים שלכם והחיים שלכם יהיו טובים יותר. סוף סוף העיניים שלכם יפתחו, אתם לא תהיו סתם אנשים, אתם תהיו כמו אלוהים. אלוהים רוצה למנוע מכם שתדעו טוב ורע. הוא רוצה למנוע מכם שאתם בעצם תהיו, שלא תהיו כמוהו. אתם, אם תעשו את מה שאני אומר, כן, אתם תהיו כמו אלוהים יודעי טוב הרע. נכון, נכון. אבל אנחנו קצת נחקור את הסיפור הזה. תשימו לב, בפסוק ה' הנחה שאומר לאישה כי יודע אלוהים כי ביום אוכליכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלוהים, כאלוהים יודעי טוב ורע. הנחה שאומר לאישה שבעצם האד... היא והאדם יודעים את הרע רק במובן התיאורטי שלו. אבל הם לא יודעים מה זה בעצם רוע, הם עוד לא יודעים מה זה רוע, הם לא חוו את הרוע, אבל הם מודעים לקיום שלו. עצם, תשימו לב שעצם האזהרה, עצם האזהרה של אלוהים אליהם, הייתה כבר, תודה רבה, הייתה כבר עדות, עדות לרע שאסור להם לחוות, נכון? שאלוהים אומר, אלוהים אומר, אם אני מצווה עליכם לא לעשות את הדבר הזה, אבל אם אתם תעשו את הדבר הזה, אז אתם תמותו. אז אנחנו אה, כבר רואים דרך הפנייה של אלוהים שהדבר הזה שהם יעשו הוא לא דבר טוב, הוא כבר במובן השלילי שלו. המובן של לעשות את מה שאלוהים אמר לא לעשות זה טוב או רק מבחינת, מבחינת המבנה של האזהרה? זה רע. אז במובן הזה אדם וחווה ידעו כבר טוב ורע, הם כבר ידעו טוב ורע. האדם וחווה היו כבר במצב שהיו מודעים לכך שרע קיים, אחרת האישה לא הייתה אומרת לנחש שאלוהים אמר לנו שאנחנו נמות, האם למות זה דבר חיובי או שלילי מבחינת, מבחינת מבנה אזהרה? זה דבר שלילי לחלוטין ומתוך כך לא יכול להיות שזה טוב, זה חייב להיות רק רע. אז אם היא ידעה שאם היא תעשה את זה, היא תמות, אז כבר באותו הרגע הזה אנחנו יודעים שהיא ידעה טוב ורע. ואנחנו יכולים לראות את זה כבר בעצם בפסוק שאנחנו תכף נגיע אליו. הפסוק הזה נמצא בפרק שלוש, פסוק... פסוק 22 אני חושב, ויאמר אדוני אלוהים, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, ועתה פנשלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם. תשימו לב מה אלוהים אומר פה, הן האדם יהיה? לא. למה כתוב היה? מתי היה? הן האדם היה, זאת אומרת, האדם עוד לפני שחטא הוא היה. יודע, הוא היה אחד ממנו, למה הוא היה אחד ממנו? כי הוא נברא בצלמו. האדם נברא בצלם אלוהים, הוא כבר ידע טוב ורע, אוקיי? Okay? Uh, האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, ועתה, אחרי שהוא חווה את הרע הזה, אוקיי? Okay? והחטא נכנס לעולם, אם יהיה מצב שהוא ילך ויאכל מעץ החיים, מה שבעצם uh, הוא היה יכול לעשות, נכון? כשהם חיו בגן עדן, האם הם היו יכולים לאכול מעץ החיים? יפה מאוד. אבל מה היה קורה אם במצב של חטא האדם היה הולך ואוכל מעץ החיים? <חל> אז החטא לעולם לא היה יכול להיגמר. אז אנחנו רואים שבעצם האדם אה, אה, ידע טוב ורע והנחש פשוט משקר. אה, אלוהים נתן לאדם את הידע על הרע כדי למנוע ממנו למות. אתם יכולים לראות את זה גם בחינוך של ילדים, אתם לא יכולים להאשים שום ילד אה, במשהו רע שהוא עשה, אם אתם לא אמרתם לו לא שזה רע, נכון? צריך להזהיר, לא לעשות משהו, להיזרר מהרע, אם אנחנו רוצים למנוע בעצם אה, את הרוע הזה. לכן אלוהים אה, רצה שאנחנו אה, נדע את הרע. והוא גילה לנו את זה. אבל מה ההבדל בין לדעת את ה... בין לדעת על הרע או לחוות את הרע? יש הבדל? יש הבדל גדול. זאת אומרת, אנחנו יכולים לדעת שמה שהוא רע, אבל אנחנו לא חייבים לעשות אותו. זה בעצם מה שקרה לאדם. הוא חווה את זה. נכון, כי זה רע. נכון. לפעמים זה קורה, אתם יודעים שחשמל זה דבר שלא רואים אותו ולא מריחים אותו, אבל מרגישים אותו. אני לא יודע אם פעם התחשמלתם, אני בעבודה שלי חשמלאי, זה המקצוע שלי, והתחשמלתי המון טעמים, כי זה העבודה שלי, אני... <שמע> אבל <שמע> זה לא נעים. <שמע> אף פעם אי אפשר, אי אפשר להתרגל, אני אף פעם לא התרגלתי. <מאספור> עכשיו היא גם לא מגייצת יותר, היא מבעלה מהמגייצת. מה תשימו לב שבראשית פרק ג', בראשית פרק ג' הוא בעצם נקודת מפנה מבחינות רבות. מה זה, מה זה בעצם נקודת מפנה? מי, ש, מי ש, שמע פעם את המושג נקודת מפנה? <מאספור> נקודת מפנה זה כשאת הולכת בכיוון מסוים, אוקיי? ואז בנקודה מסוימת את הולכת בכיוון אחר. משנה כיוון לחלוטין, זה נקודת מפנה. למשל, אם יש לנו יחסים אה, לא טובים עם אה, בן אדם מסוים, ואנחנו מגיעים איתו לאיזשהו מצב מסוים שאנחנו יכולים אה, לכפר על איזשהו דבר שעשינו, אז מהרגע הזה שאנחנו ביקשנו סליחה, ועשינו את מה שצריך, והבן אדם זה כבר אה, נמצא איתנו ביחסים טובים, הרגע הזה זה נקודת מפנה ביחסים שלנו, אוקיי? היחסים שלנו הלכו לכיוון לא טוב, אבל הייתה נקודה מסוימת שהיחסים שלנו השתנו. אז הפרק הזה בספר בראשית הוא נקודת מפנה מהרבה בחינות. כל עוד, תשימו לב, כל עוד האדם שמר את המצוות של אלוהים, המצב נשאר מושלם ממש כפי שברא אותו אלוהים. אבל חוסר הציות של האדם לאלוהים גרם לחטא להיכנס לעולם ולשנות אותו לתמיד. הכל השתנה, וממש לרעה. אה, למה זה השתנה הכל לרעה? מכיוון שמהמקום שזה היה, לא היה יכול להיות יותר טוב, נכון? ממה שאלוהים ברא, האם היה יכול להיות יותר טוב ממה שאלוהים עשה? לא, זה היה מושלם. משם, מהנקודה הזאת, זה רק היה יכול להיות יותר גרוע. שקר... השינוי שנוצר, היה כמובן שינוי לרעה. מה שזה גרם בעצם לאדם, הקשר של האדם עם אלוהים, האלוהים שמפיח נשמת חיים התנתק, והדבר הזה בעצם גרם למה? למותו. מה, ש... מה גרם בעצם למוות של האדם? ההתנתקות שלו מאלוהים, החטא גרם לנתק מאלוהים. אבל גם כשזה קרה, אלוהים לא עזב את האדם, לאלוהים הייתה תוכנית הצלה. במקום שבן אדם ימשיך לחיות חיים מושלמים עם אלוהים, המוות נכנס והכל אה, אה, יתהפך. אלוהים בחר בשיטה מיוחדת, אלוהים אה, בחר אה, בשיטה של כפרה. אנחנו קוראים את זה בויקרא פרק י"ז, פסוק 11, איך אפשר להתגבר על מוות? אם פעם אתם חשבתם שלמוות אין פתרון, הנה הפתרון. אולי זה לא פתרון של הוקוס פוקוס, כמו שהעולם הזה מנסה לעשות, אבל אלוהים מראה פה את השיטה שלו להתגבר על מוות. ביקרא י"ז פסוק 11, כתוב... אני לא מבינה מה זה להתגבר על מוות. להתגבר. האנגוף אגב הוא מסתכן, כל יום טעים מתים. נכון. נכון, זה בגלל החטא. זה המחלה הקטלנית שיש בגוף שלך, החטא הוא מחלת סרטן שאין לה תרופה, וזאת התרופה. לא וגם, practiced. נכון, כל הבריאה של אלוהים, נכון. כל הבריאה של אלוהים היא נמצאת תחת החטא. החטא גורם למוות, דרך אגב, גם חיות מתות מזקנה, נכון? גם עצים מתים מזקנה, אמנם במעלה אדומים אני ראיתי עצים בני אלפיים חמש מאות שנים. לא יודע אם אתם יודעים, הם העבירו אותם מאיזשהו מקום. עצי זית בני אלפיים חמש מאות שנים, אבל גם הם בסופו של דבר ימותו. כי כל דבר שהיום גדל בעולם, יש לו, יש לו נטייה למות, למוות. אני חייב לעשות רק שנייה הפסקה, אני רוצה לראות פה משהו. שנייה אחת, ממי זה? לא, אוקיי. בסדר גמור. בכל מקרה, אנחנו רואים שבעצם אלוהים בחר במשהו שנקרא כפרה אה, כדי להתגבר על המוות. כתוב בויקרא יז 11 כי נפש הבשר בדם הוא ואני נתתים לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם כי הדם הוא בנפש יכפר. אז מה זה בעצם לכפר? מה זה נקרא לכפר? מה פירוש המושג כפרה? מה זה בעצם כפרה? אוקיי? Okay? בסלנג הישראלי שאומרים למישהו כפרה, הם לא יודעים על מה הם מתכוונים, בעצם אומרים אני אוהב אותך, מאוד, כפרה עליי או משהו כזה, זה סלנג, אבל מה שבעצם הם אומרים אולי הם לא מודעים, שאני מוכן למות במקומך, אני אהיה כפרה עליך, אני כל כך אוהב אותך, זה בעצם מה שהם אומרים, הם לא יודעים את זה אולי, כי זה הפך להיות סלנג, אבל כפרה בעצם זה אה, תחליף, תחליף, במקום שאתה תמות, אני אמות במקומך. מה זה, מה זה אומר נפש הבשר בדם? מה זה כל המושגים האלה שזה לא כל כך מו, מובן? הפסוק שמתחיל כי נפש הבשר בדם נותן לנו מושג על משהו שקשור לאדם. אתם זוכרים איך האדם נברא, אוקיי? אלוהים לקח אדמה, נכון? ונפח, יצר את האדם, ואז נפח בו נשמת חיים, נכון? ומה האדם הפך להיות? לנפש חיה. אז כאן אנחנו רואים בעצם קשר ישיר בין נפש Same, לדם שבקשר לחיים. יש שני אספקטים. גם מבחינה פיזית, שדם לא זורק בבין אדם, לא נכון. גם מבחינה רודקנית. נכון. נכון. אנחנו רואים בעצם שהמושג נפש חיה מתאר את המצב שהייצור של אלוהים ברא נמצא, המצב, מצב של חיים. אתה יכול להיות נפש חיה רק כשאתה במצב מודע. ברגע, ברגע שאדם מפסיק לזרום, שכבר הדם נשפך אפשר לומר, הנפש מפסיקה לחיות. ואז אנחנו רואים שהדם הוא הדבר, הוא האמצעי בעצם שאלוהים משתמש כדי שכפרה תתממש, כדי שהכפרה תהיה פעילה, כדי שהמוות לא יהיה, בעצם אלוהים משתמש בדם. וזה הדרך, ש... זה הפתרון שאלוהים נתן נגד מוות. ברגע שהדם נשפך, החיים נשפכים איתו יחד. אתם יודעים שתלכו לבתי חולים או תשמעו על ניתוחים, יש הרבה אנשים שמאבדים את החיים שלהם בניתוחים כתוצאה מאיבוד דם. הדם נשפך להם מהגוף וגם החיים זורמים יחד עם הדם. אנשים שנפצעים, שמספרים מה הם הרגישו כשהדם זרם מהם בלי הפסקה, הם מרגישים שהחיים יוצאים מהם, שלאט לאט הם אה, מתים. אה, וזה מה שקורה, אה, זה מה שקורה כשהנפש נפרדת מהדם. אה, תשימו לב, איפה זה? זה. תשימו לב, בבראשית פרק תשע, פסוק ארבע עד שבע. כאן התיאור הוא מאוד אה, אה, ברור למה שאנחנו אמרנו. אה, זה היה אחרי המבול, נוח והמשפחה שלו יוצאים מהטיבה, ואלוהים בעצם נותן להם הדרכה איזה בשר לאכול, אוקיי? אז אה, לא היה הרבה צמחייה, והם היו צריכים לאכול משהו, אז אלוהים נתן להם את החיות הטהורות שהם לקחו איתם. אבל תשימו לב מה הוא אומר להם בפסוק ארבע. אך בשר ונפשו, דמו לא תאכלו, ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש מיד כל חיה. הוא אומר בעצם, אם חיה תטרוף אתכם, היא תשלם על זה ביוקר. אם הדם שלכם יישפך, מי שלוקח את הדם שלכם ישלם את עמכם. מיד אדם, מיד איש אחיו אדרוש. תשימו לב כמה פעמים אלוהים מדבר, משתמש במילה לדרוש. מיד האדם, מיד איש אחיו אדרוש את נפש האדם. שופך דם האדם, באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. אז אלוהים, פה משתמש פעמיים במילה דורש, הוא אומר, אלוהים דורש את המחיר על החיים, נכון? מה המחיר על חיים בעצם? חיים, חיים נכון. מה, החיים עולים חיים. כדי לקבל כפרה וסליחת חטאים, החוטא צריך דם. או במילים אחרות מישהו שישלם בחיים שלו, שמישהו ייתן את הדם שלו בעצם, רק אז כפרה יכולה להתרחש. העיקרון של חיים תמורת חיים יתקיים כבר מהחטא הראשון, מהחטא של האדם. מאז כבר הנושא של, של העיקרון חיים תמורת חיים. ואני חייב להגיד לכם דבר, אנחנו לפעמים חושבים שזה יותר מדי פשוט. מה זה יכול להיות? שבעצם אם מישהו אחר משלם בחיים שלו על החיים שלי, אז מה איתו? מי משלם על החיים שלו? אתם חשבתם פעם על השאלה הזאת? נכון מאוד, יפה. אז הנה אוקסנה אומרת, כי אם זה היה בן אדם זה לא העיקרון הזה לא היה עובר. נניח שאם בן אדם היה צריך לבוא קורבן עליי, אז אוקיי, אז אני מרוויח בדם שלו, אבל מה איתו? מישהו צריך לנו גם בשבילו? נכון, נכון. ברבא. מי זה ברבא? לא, אני יודע, אני יודע. אוקיי. אז אנחנו אמרנו שהעיקרון הזה התקיים כבר מהחטא הראשון. כבר מהחטא של אדם וחווה אנחנו יכולים לראות את העיקרון הזה חיים תמורת חיים. אבל איך אנחנו רואים את זה? כדי שהחטא של אדם וחווה יכופר, דם היה צריך להישפך. כפרת החטא של אדם וחווה, תשימו לב, לא הייתה העונש שלהם. העונש שהם קיבלו, לא היה כפרה על מה שהם עשו. שלא תטעו. זה לא אומר שאם הם קיבלו עונש, אז העונש היה כפרה. זה לא היה כפרה. <מת> הם בעצם שילמו, הם שילמו... בעצם על החטא שלהם, העונש שהם קיבלו היה תוצאה של החטא, אבל... <תוצאה> של <החטה> מה? <תוצאה> נכון, נכון, אבל כדי שהם ימשיכו לחיות, המחיר לחיים שלהם היה חיים אחרים. שימו לב למה שאלוהים עושה בקשר לזה. אלוהים מלביש את אדם וחווה בכותנות, ויעש אדוני אלוהים לאדם ולאשתו כותנות עור וילבישם. אבל אלה הכותנות שאלוהים הכין, הן לא היו סתם כותנות מעלים. ממה זה היה עשוי? מה, מה אנחנו קוראים פה? מאור, נכון. הכותנות האלה היו משהו אחר לפני שהם הפכו לבגדים. מה הכותנות האלה היו לפני שהיו בגדים? מה היה בתוך העור הזה? האם אלוהים ברא עור רק? האם הוא ברא בגד? לא. כמובן, היה יצור חי. הכותנות האלה היו יצורים חיים שהם בסופו של דבר שילמו בחיים שלהם, עבור החטא של אדם וחווה. היצורים האלה בעצם כיפרו על החטא הזה של אדם וחווה. זה העיקרון שעומד מאחורי תורת הקורבנות. הבעיה הגדולה ביותר של האדם היא בעיית המוות, אבל אלוהים מצא לזה פתרון, והיום כל אחד יכול לדעת על הפתרון הזה. זה לא פתרון שאתם תמצאו אותו בשום מקום אחר, אלא רק בתנ"ך, רק בתורה. ואלוהים רוצה שכל אחד מאיתנו ידע על הסיסטמה הזאת, שאנחנו נלמד אותה, ושאנחנו בסופו של דבר אה, נבין מה הייתה התוכנית הסופית של אלוהים אה, לגבי אה, האדם, מה הייתה התוכנית האידיאלית הא... הא... בשבילו, כמובן שהוא לא ימות, כמו שהאדם היה אמור לחיות לנצח בגן עדן, זאת בעצם התוכנית של אלוהים, ובשביל זה, אה, אנחנו, שלנו, נמשיך בשיעור הבא ונראה איך אנחנו יכולים להבין את תורת הקורבנות שאלוהים עשה אה, בקשר אה, לתוכנית שלו ולעם שלו ולדרך שהעם שלו יסתדר עם התוכנית הזאת. אה, השיעור השני שלנו גם יהיה בקשר לתורת הקורבנות. היום מה שאנחנו למדנו בעצם זה על הבעיה שבזכות, שב, זאת אומרת על הבעיה שבגלל הבעיה הזאת אלוהים נתן את התורה, הקורבנות שעל ידי התורה הזאת אנחנו מקבלים בעצם חיים חדשים. אז שאלוהים יברך אתכם, ושהשיעור הבא שאתם תבואו, אנחנו נמשיך את הדרך שאנחנו התחלנו עכשיו. אז תודה לאל, בואו נתפלל ביחד. <עבינו> כי אנחנו יודעים אבא שרק בזכותך יש לנו תקווה ובלעדיך אנחנו לא יכולים לעשות דבר. אני מבקש ממך הערב הזה שכל מה שלמדנו, יהיה כוח בידיים של, שלנו, שאתה תיתן לנו, שאנחנו נוכל אה, להשתמש בו בצורה יעילה, שאנשים ישמעו אבא שיש לך פתרון. אה, בזמן הזה שאנחנו נמצאים היום, לפני יום הזיכרון לחיילי צה"ל, ביום השואה, אנחנו מודים לך אבא שאתה יכול להראות לכל העולם, במיוחד פה בישראל, שהמוות הוא לא הדבר האחרון. וזה דבר שאנחנו רוצים שכל מי שישמע בסופו של דבר יקבל ממך את התקווה שאף אחד לא יכול לקבל מאף אחד. תודה לך אבא שאתה נותן לנו הערב הזה הזדמנות לקחת חלק בתוכנית הישועה שלך. ואני מבקש אבא כל הנושא הזה של תורת הקורבנות שאנחנו למדנו היום יהיה לפסרת שלך ויעלל את השם שלך בכל מה שאנחנו נגיד ונעשה. אני מודה לך על הכל, אני ממשיך להתפלל בשביל הבעל של יולנדה, בשביל הילדים שלה, בשביל ארתור שנמצא פה איתנו עכשיו, אני מתפלל גם בשבילו לא אבא, שתהיה איתו בכל מצב, ותשמור עליו, שאנחנו נמשיך להיות כולנו יחד, גם תברך את אוקסנה והמשפחה, את אנה, תברך את גיאורגי, גבי שהוא למד כל כך יפה את השיעור הקודם, גם את המשפחה שלי האבא, תברך את כולנו שאנחנו ניתן את הכבוד רק לך, כל הזמן. אנחנו מודים לך שאתה מברך אותנו בידע שלך ובתורה שלך, ואנחנו מבקשים שגם השיעור הבא יהיה... שיהיה זמן שאנחנו נוכל לקבל אותו בצורה טובה ובשבוע הבא נפגש, תברך אותנו שכל מה שאנחנו נעשה בשבוע הזה גם תיתן לנו גם הזדמנויות שאנחנו נוכל להביע את השיעור הזה בצורה טובה לכל מי שמוכן לשמוע על הכל אנחנו מודים לך בשם שלי, המשיח, של יהושע המשיח גם בשביל חברי הקהילה שאינם נמצאים פה כאן היום, תברך את כולנו שהכל יהיה לכבודך אנחנו נסיים בשיר